95 пудів Третій раз 117 пудів Щоб порахувати, міркую таким способом Перший раз 50 пудів 3 назад у пам'яті Другий раз 100 5 назад Третій раз знову 100 А в пам'яті тримає ще 17 Або 120 А в пам'яті Три назад. Склавши спершу закруглені числа, віднімають потім одних ті, що тримали в пам'яті. Так само міркують і віднімаючи числа. Аналогічно переводять і множення. Продав, наприклад, чоловік ячмінь по 23 копійки за пуд та здає його 175 пудів. Вичислювання переводять так. За сотню пудів йому припадає 23 карбовинці. За 50 – половина, тобто 11 карбовинців 50 копійок. А за 25 – чверть, тобто 5 карбовинців 75 копійок. А перевести додавання всіх цих чисел вже не тяжко. Або, наприклад, Належиться за 7 мішків по 65 копійок за мішок. Вичислюючи цю задачу, помножують на 7 не одиниці, а десятки цифри 65. А саму цифру розбивають на полтину, гривеник та п'ятак. І вичисляють таким способом 7 полтин, 3,5 карбованці та 7 сороківок, 10 копійок. Дорівнює полтина і дві сороківки. Разом чотири карбованці – 20 копійок. Та сім п'ятаків – 35 копійок. А все разом чотири карбованці – 55 копійок. З діленням справа складніша. Треба, наприклад, 10 карбованців платні пастухові розбити на 115 штук худоби. Тут вичислювання йде таким способом. Якби було 100 штук худоби, то припадало б по 10 копійок. Але її більше. Треба числити по 9 копійок. А це буде за 100 штук 9 карбованців. Та за 10 штук 90 копійок. Та за 5 штук 45 копійок. А всього 10 карбованців 35 копійок. 10 карбованців віддати пастухові, а 35 копійок вжити на півкварти або на щось інше. Крім чотирьох правил арифметики, в народному житті приходиться іноді мати до діла складнішими вичислюваннями, які так чи інакше зводять до чотирьох основних дій. Таким способом розв'язують задачі на підвищення в степінь тощо. Або й такі, як наведено в програмі Південно-Західного відділу та в книзі Драгоманова «Малорусське придання і розкази» Київ, 1876 рік. З вимірів, що їх переводять українські селяни, слід звернути увагу на вимірювання площини – Головно – землі. Вимір землі переводять, звичайно, найпростішими інструментами, як от палиця або мотузок, а найчастіше – косим сажнем, тобто двома дрючками, зв'язаними під кутом таким способом, щоб віддалення між розставленими кінцями було рівне одному сажню. І треба зазначити, що ці виміри відзначаються надзвичайною точністю. Дарма, що поверхні для вимірювання бувають часом дуже неправильної форми. В останньому випадку тим самим інструментом площину поділяють на квадрати та трикутники, як це роблять і справжні землеміри. За одиниці площі, крім офіційно вживаних одиниць, як от десятина, морг, тощо вважають ще одиниці, засновані на кількості часу, потрібного, щоб обробити дану площу. Як от, наприклад, риза, день, тощо. Цікаві також способи вимірів обсягу.